Și nu mă mai rănești Dar reaș vrea să-mi și tu iubire Că te-ntorci de mâine iar la mine S-a spus din suflet că și tu mă iubești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 Și tu iubire, că te -a.